tenni Istennek az akaratát. Nem akarjuk a mi akaratunkat alátámasztani Isten igéjével, hanem szeretnénk Isten akaratát megérteni. Ezért kezdünk valahonnan, és megyünk valahová. És ha elkezdünk valamit, azt befejezzük. Ez is egy ilyen, ez is egy ilyen Isteni dolog, hogy amit ő elkezdesz, befejezi. És e, egy különleges sorozatba csöppentetek bele, mert, e, mert most nem így tanulmányozzuk a Bibliánkat. Most is elkezdtünk valamit, és végig fogjuk vezetni, de nem első versre, részre pontosan kimagozzuk az egészet, hogy mit is jelent, mit is mond, hanem nézzük a János evangéliuma alapján, hogy milyen Jézus, milyen ő, milyen volt ő, amikor itt volt. Mér is, is van ez, hogy szeretném, hogy ezt nézzük meg? Azért, mert úgy vélem én magam, hogy szerintem keresztényként... Azért nem bízunk Istenben, mert nem ismerjük. Ha nem bízunk benne, akkor azért, mert nem ismerjük, hogy mennyire bízhatunk benne, hogy ő milyen, hogy ő hogyan viselkedne velem, hogy ő mennyire megbocsájtó, hogy ő mennyire tud segíteni, milyen erős, mit mondana arra, amit én gondolok. Ezért nem bíznak a keresztények Istenben, hanem nem akarok általánosítani. Inkább azt mondom, hogy szeretnék jobban bízni benne. Ezért így szeretnénk őt megismerni, hogy ő milyen volt. És egyre több dolgot nyit ki nekünk az igen, hogy nézzük ki Jézust a János Evangéliuma alapján, hogy milyen ő. És egyre inkább kapaszkodunk belőle. Mert látjuk, hogy ő sokkal több, sokkal mélyebb, meg sokkal nagyobb, mint amit eddig gondoltunk róla. És sokkal más, másabb. Néha úgy, úgy néz ki. Tehát tanulmányozzuk őt azért, hogy, hogy jobban bízunk. benne. A második dolog, amiért tanulmányozzuk, az azért, mert, mert szeretnénk őt jól képviselni a világban. Annyi, annyi keresztény nem jól képviseli Jézust. Ránézel emberekre, akik kereszténynek mondják magukat, és azt mondod, hogy nem akarsz keresztény lenni, ha az Jézus. Nem? Mert Jézus nem lehet ennyire undok. Jézus nem lehet ennyire unalmas. Nem? Jézus nem lett ennyire kemény, nem ez a Jézus az, akire valahogy így várunk, nem? De Jézus tényleg nem az. És szeretnénk őt jól képviselni a világ felé, hogyha valaki ránk néz, akkor őt lássa. Mert mi vagyunk ebben a világban, most Jézus keze, lába, szája, mindene. Igaz? Aki nem tudja, mi vagyunk. Te tényleg. És aki ránk néz, abból, abból ítéli meg, hogy, hogy ez, ez milyen, milyen a Jézus. És nem a külsőről persze, de, de a belsőről, ahogy mi reagálunk, ahogy mi, mi viselkedünk. És a harmadik dolog, amiért szeretnénk ismerni Istent, ismerni Jézust, mert szeretnénk őt helyesen imádni. Nem úgy, ahogy mi gondoljuk, hanem úgy, ahogy a Bibliában van. Ami, ami őneki tetszik, ami, ami, amit ő vár el tőlünk. Mert sajnos ott a másik oldal, hogy az emberek sokszor azt mondják, hogy én így imádom Istent, én így akarom imádni, és fogadja el engem, hogy így imádom, de én nem tudom elfogadni, ha valami nem bibliai. Akkor nem akarom imádni úgy. Mert az neki nem tetszik. És érdekes, hogy, hogy emberek azt mondják, hogy hát én nekem ez van, fogadja el hoztam, és nem örül neki, hogy itt vagyok? De nem. Azt látni, hogy amikor, amikor Jézus nem helyesen imádták, akkor bement és fölborította az asztalokat. Jézus nem egy, nem egy ilyen kis nyámnyila, kis fickó volt. Érted? Jézus, Jézus azt mondta, hogy ti ne tegyétek ilyenné az imádatnak a helyét. Mert ez nem, ez nem imádat, amit csináltok. És ezért szeretnénk jól látni. Hogy imádjuk Jézust? Mert szeretnénk, hogyha megáldaná az életünket, meg szeretnénk mi is őt áldani, amikor, amikor imádjuk őt. És van még egy dolog, amit minden vasárnap reggel el fogok nektek mondani, és remélem már lassan kívülről tudjátok tenni az ige helyet. 2 Timoteus 3.16-17 nem kell alapozni, hogyha fölmerül a fejedbe a kérdés, hogy miért jöttél ma reggel Biblia órára. Mert az emberek, emberek néha úgy gondolják, hogy, hogy ah, eljöttünk, de... Nem érzem magam úgy, alig bírtam fölkelni, meg, meg olyan nehéz volt ez az egész, és néha csak itt ülök. De ez az igevers megmagyarázza nekünk, hogy nem az érzéseinkről szól az, hogy ma reggel itt vagyunk. Hanem azért van, hogy imádjuk Istent, együtt dicsőítünk, ez ő, a dics népe dicső között lakik, az énekei a éretei a között lakik. És a másik ott van a Timoteusban. Mert Isten igéje, amit hallgatsz, az, hogy te itt a jobb részt választottad, az fölkészít minket. Hasznos ugye a feddésre, a megjobbításra, és hogy kész legyünk minden jó cselekedetre. Ez kell nekünk az ige. Úgyhogy ne, nem baj, ha nem érzed magad jól, nem baj, ha nem vagyok neked szimpatikus, tök mindegy. Az a lényeg, hogy itt vagy, és hallgatod Isten igéjét és Isten igéje pedig munkálkodik a szívedben. Ezért vagyunk itt, jó? Oké? Okay? És akkor megyünk, megyünk bele, nézzük, hogy, nézzük, hogy mi, mi van, hol is vagyunk. A múlt héten, egyébként nyissátok ki a Bibliátokat a hatodik résznél, János Evangélium a hatodik, hatodik része. A múlt héten láttuk Jézust, túl közel vagyok a mikrofonhoz. Cs, cs, cs, cs, cs. Jó? A múlt héten láttuk Jézust, hogy, hogy ő Istennek a kiábrázolása. Amit ő tesz, amit ő mond, az mind csak az, amit az Atyától lát. És ez egy hatalmas, nagy kihívás az emberiségnek, mert Jézus azt mondta magán, hogy én vagyok az egyetlen út. Nincsen más út. Ő a kizárólagos út. Ő a kizárólagos kiábrázolása Istennek. Ő igazán Isten szava, amit ő mondott. Az az, ami számít. És a múlt órán láttuk azt, hogy ő lesz az, akinek a kezében az ítélet van. Nem Krának. Nem, nem, nem a római pápának, nem, nem ezeknek Jézus Krisztusnak. Ő neki van a kezében. Ő fogott ülni utoljára, és ítélni azt olvask. Bárki bármit is mond, Maradjunk ezen a keskeny úton, hogy ő az. Ő, ő az, aki azt fogja mondani, hogy te mész ide, te pedig mész oda. Ezért nagyon figyelnünk kell arra, hogy, hogy Jézus maga miket mondott, mire hívja, hívja, hívja az embereket. És, és nagyon jó volt a múlt órán látni azt, hogy, hogy nincs más rajta kívül, aki üdvözíteni tud. Csak Jézus Krisztus. A cselekedeteid nem fognak tudni üdvözíteni, hogy jól viselkedsz. Nem, Jézus Krisztus az, aki üdvözíteni fog. Nem, nem valami más, vagy valaki más. Ő, ő az egyetlen. És ha neked, remélem, hogy ez neked nem fáj hallani. De ha fáj, akkor lehet, hogy gondolkoznod kell. Hol állok én? Vajon, ha ma meghalnék, ott állnék Isten előtt? Mert egyedül Jézus az akinek majd a nevére meghajol mindenki, ő fog ítélni, mert Isten az ítéletet teljesen az ő kezébe adta. Így kell tisztelnünk a fiút, mint, mint Istent. Ha lett volna bármi más mód, hogy mi üdvösséget kapjunk, hogy te vagy én, akkor az történt volna, elhiszed? Mert Jézus azt imádkozta, Uram, ha lehet, akkor távozzék el tőlem ez a pohár. De nem, így volt. Jézus meghalt, kifizette az árat. És ezért mi élünk. Egy csodálatos megváltót küldött Isten. Az emberek olyan sokszor mondják azt, hogy milyen ez az Isten, hogy csak egy út van. Akkor ez nem Isten. Vagy ez nem jó Isten. De tudod, mint inkább a, inkább a másik oldalát nézném, hogy de jó, hogy van legalább egy út. De az egy jó út. És Jézus csodálatos, egy csodálatos megváltó, velünk él. Ő nem csak valaki, aki néz minket messziről, aki megteremtett, megváltott, aztán magára hagyott minket, hanem Jézus szeretne egyre jobban a, a, az életed, az életemnek a része lenni. Szeretné, hogyha egy növekednénk ebben, minél több területet odaadni neki, amibe ő bejöhet, és amit ő, ő megállhat. És tudod, vannak emberek, akik azt mondják, én is közöttük voltam, nem tudom, hogy voltál-e már így. Amikor a keresztény nagyon nehéz helyzetben van, akkor van így. Hogy, hogy eh, miért jó kereszténynek lenni? Mi, a, mi az előnyöm, hogy keresztény vagyok, nem? Sokszor nek, nekem támadnak az emberek, hogy szabályok vannak csak, nem csinálhatod ezt, nem mehetsz úgy, ide kell menni. Miért jó? Miért jó neked, hogy keresztény, keresztény vagy? Nem, nem volt még ez a, ez a fejetekben? És teológusan ugye rá lehetne hogy igen, mert megváltásunk van, és majd ott leszünk. Meg De valóban ennyi, hogy, hogy valamikor majd ott hurrá, ez, ez lesz a, ez az egész Jézussal járás. Mert szerintem nem ez az. Az a lényeg, ez a cél, ugye? Ez a fontos. Hogy üdvösségünk van. De Jézus sokkal több, mint csak majd valaki, aki ott vár most minket. Jézus itt van. És azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy igenis keresztényként vannak, vannak. Isten kivételez velünk, és kivételezni akar veled, és kivételezni akar velem. És ez így van. Isten meg akarja -e csinálni ezt a mi életünkbe is. Olyan, olyan, mint az jutott eszembe, amikor a főnöknek a kedvence vagy. Tudod, hogy, hogy neked mindent megenged, meg te elviheted a vállalati kocsit, meg. És vannak keresztények, akik nem mernek így gondolni az Istennel való járásukra. Fú, milyen igazságtalan lenne az Isten, ha ilyen lenne. De nem, nem az. Őnek a gyerekei vagyunk, te, hogyha nem tudom, hogy ki, ki az, aki még a szüleivel él? Van itt önnek a szüleivel él? Oké. Okay. Ki az, aki nem, de még élnek a szülei? Oké, okay. ez, ez egy, egy jó kép mind a kettőnknek, meg mindenkinek, akinek még van, szü van anyukája, apukája. Nem így vagy vele, hogy bemész, szevasz ki a frigó, zabálok, mert én itthon vagyok. Nem? De ha én mennék be a te az már érdekesebb lenne, nem? <gül> <gül> <gül> És ez a helyzet hogy Istennek a gyerekei vagyunk, és egy olyan pozícióba vagyunk, hogy meglát minket, és a, szia, és mehetsz, és egy, edd ki a hűtőmet, gyere, veled én kivételezek. Van, aki nem mer erre gondolni, mert azt mondja, hogy ez milyen igazságtalan. Nem igazságtalan. Van, aki, hallottam, hogy nem mer imádkozni így, hogy uram, de én a tiét vagyok. Tudom, hogy ott úgy történik, de én a tiét vagyok. Mert valaki azt mondta nekik, hogy nektek annyira puritánul kell ezt csinálni, hogy így magadért imádkozni, az meg már ráadásul már egyenesen ördögi. De nem igaz. Igenis, van előnyöd, hogy Isten gyereke vagy. Látni az egész Bibliában. Csak nézd meg, Egyiptomi szabadulásnál, ha emlékeztek a történetre, mindenhol ott volt az ítélet. Mindenhol. De elnéztél oda, ahol a zsidók lakták, és ott nem volt semmi. Miért? Mert az ő népe. Isten népe. Mindenhol meghalt az első szülőt, ahol fölkented a, fölkenték a vért, az ajtó félfe, ott nem. Mert Isten mondott valamit, megtették. Mondhatod, hogy kivételezés, én inkább azt mondom, hogy Isten gyerekei vagyunk, és örökbe vagyunk fogadva. Szerintem igenis, igenis van, van ennek jog alapja, vagy nem tudom, anya, segíts nekem, nem tudok beszélni. Hogy kérjünk, kérjünk így, és kérjünk bátran, és kérjünk bármit, mert az övé vagyunk. Lehet, hogy a világgal nem történik meg, de velem megfog. Miért? Mert az övé vagyok és én kérhetem és könyöröghetek lehetetlen, hihetetlen dolgokért. Miért? Mert az övé vagyok. És ez legyen egy ilyen bátorítás nektek, ahogy a mai történetünket megnézzük. Majd, egy mai történetünk nagyon egyszerű, de hihetetlen emberileg. De egy olyan megváltód van, akinek nincsenek fizikai korlátai. Nem tudom, hogy gondolkodtál már ezen. Ő nem egy, nem egy megváltó, akivel találkozol itt a gyüliben, mert ő mindig így vasárnap reggel ideig eljön. Hanem, hanem megváltó, aki veled van mindig, és akinek egyszerűen, aki kívülről szemléli a történelmünket, de benne is van, és nem értjük. A megváltó, aki pillanatok alatt meg tud változtatni bármit, és csodálatos ezt látni az igébe. És ma így fogjuk nézni Jézust. Akik Isten szeretik, azt követni fogják. Azokat követni fogják csodák. Azokat követni fogják Istennek a gondoskodása. És csak hadd üssek egy ilyen kis szöget a fejetekbe. Hogy Jakab csak egyszerűen így bedobja az ő levelébe, hogy, hogy így Azért nincs nektek, hogy nem kértek. <gül> És nekem szöget ütött ez a fejembe. De lehet, hogy azért, mert, mert nem merek kérni. Mert nem is tudom, hogy én mennyi mindent kérhetnék. Hogy micsoda nagy megváltom van nekem. És ő nem csak úgy messziről néz. Hogy ő neki fontos az ételem. Hogy ő neki fontos minden velem kapcsolatban. Olvassuk, jó? Először az első... Hatodik rész első négy versét. Rövid, gyors történetünk van. Ezek után elméne Jézus a Galileai tengeren, a Tibériáson túl, és nagy sokaság követi őt, mivel hogy látják vala az ő csodatételeit, amelyeket cselekszik vala a, a betegeken. Felméne pedig Jézus a hegyre, és leüle ott a tanítványaival. Közel volt pedig a húsvét, a zsidók ünnepe. Csak egy apró dolog, egy apró információ, és aztán nem ez a. A történetünknek igazán a lényege. De um, Jézust hihetetlen sokan követik már az életének. Parancsolj, fáradj be nyugodtan! Um, hihetetlen... Uh, ide nézzetek, ne oda! Hihetetlen nagy tömeg követi Jézust. El se tudod képzelni. A filmekben megpróbálták ezt így... Uh, megpróbálták ezt így... Uh, Megmutatni, de mindig csak egy ilyen kis, nem tudom, 80 ember, és mindig ugyanazok az emberek mennek, tudod, hogy, hogy mindig megismered, csak más rajta a ruha. Tudod, és kérdejtek el, hogy 25 ezer ember van itt már Jézus körül körülbelül. 25 ezer ember. Én láttam egyszer 30 ezeret, mindig ezt mondom, mert én, én, nekem az hihetetlen volt 30 ezer egy stadionban együtt. 25 ezer ember hömpölyög Jézus után bármerre megy. És csak gondolkozz el ezen, hogy így volt valami evangelizáció? Tehát így olvastunk róla, hogy... Jött az OM-nek a busza Jézussal, tizenkét tanítvány kiúrt belőle, és érted, hogy vagy, vagy amerikaiakat meghívtak a Calvary Chapel costamészából, és uh, jöttek evangélizálni, és, és nagy sikere volt. Nem volt semmi. Jézus egyszerűen csak vonzó. Maga Jézus vonzó. Az, amit ő tesz, az, ahogy ő beszél, az, ahogy ő viselkedik. Tudjuk róla, hogy a tisztasága. Szóval hihetetlen, hogy Jézus maga vonzó. Értitek ezt? Nem, nem a tanítványai voltak vonzóak. Ma látni fogjuk a sztoriba, képesek voltak elvenni a gyerektől az ebédjét. Érted? Az nem vonzó. Jézus volt maga vonzó. És tudod, mint Jézus ma is vonzó. Ugyanúgy, mint, mint régen. Ha őt olyannak mutatják, amilyen ő valójában, és nem olyannak, ami, aminek kitaláljuk, akkor, akkor ő vonzó. Hadd hozzak egy példát nektek. Ez utolsó római katolikus példám ma. Szeretem őket, vannak megtért emberek köztük, minden oké, okay, de muszáj. Hozok egy példát. Oké, okay, tiszta? Ők úgy gondolják, hogy milyen Jézus, ahogy ábrázolják. Tudod, hogy ábrázolják Jézust? Jézus az összes képen gyenge. Jézus az összes képen meg van verve, vagy vérzik. Jézus az összes képen az anyjának az ölébe van, de még férfi felnőtt korában is az a kép van, hogy ő a kereszt alatt, és Mária, Mária fölötte. Néhány templomban nem Jézus van fönt, Mária van fönt. Jézus alul van. Mert Jézusnak közben járó kell. Mert Jézus nem tudja úgy csinálni a dolgát, ahogy kell. És tudod, ahogy ábrázolják, azt látod, a, azt látod az életükbe is, Nem. Segíts magadon, Isten is megsegít. Ilyen mondások vannak. Ez nem, nem igaz, ez a, ez a mondás. Vagy nem, nem, nem bízzák az életüket Jézusra. Nem azt mondják, hogy minden Jézus. Nem, mi így dolgozunk, és néha úgy elmegyünk, nehogy megharagudjon ránk az Isten. Mert az is, ne képzeld úgy, hogy az Isten mindenbe segíteni fog, anélkül, hogy te csinálnál valamit. Jézus gyenge. Ja, Jézus még mindig a kereszten van, az összes templomba. Számomra nincs a kereszten. Jézus nem, nem halott. Jézus nem lenéz rám egy megveretett pozícióból. Jézus, Jézus föltámadt. Na, ez, ez, azért hoztam ezt a példát, hogy látod, hogy milyen, milyennek mutatjuk Jézust, olyanok lesznek a, a, azok, akik kapcsolatba kerülnek velünk. Minél többet olvasod a Bibliát, annál jobban látod, hogy milyen ő. És mondom nektek, nem a teológiába kell belefulladni, a Bibliátokat kell olvasni. Mert akkor olyan, olyannál válsz, mint Jézus. Azt, azt olvassuk róla, hogy a Biblia az, az élő ható, az ige átformál, az ige a könyv a kezedbe. Megteszi bennünk azt. Olyanná válunk, mint Jézus. Még csak erőködni se kell. És vonzó lesz. Tudod, hogy én egyáltalán nem akartam a, az evangelizációk ellen beszélni. Mert én, én is nagyon szeretem őket. Nem ez volt a pont ebbe. Hanem, hogy néha várjuk, hogy majd ők csinálnak valamit. És akkor majd növekszik a gyülekezet. De, de látnatok kell, hogy te meg én vagyunk, aki, aki Jézus és mi, mi lehetünk vonzóak az emberek számára, ha úgy viselkedünk, mint Jézus, ha azt tesszük, mint Jézus, ha úgy beszélek, mint Jézus, ha megismerem őt, hogy, hogy milyen. És Jézusban mi, volt a, mi, volt, mi lehetett vonzó? Szerintem ő tiszta volt. Amikor vele, vele sétáltál, ő nem mondta azt, hogy basszus vagy valami, érted? És vonzó, ez vonzó. Elnézést kérek mindenkitől, aki most mélyen megbotránkozott. De otthon talán ő is mondja, amikor rájött a kezére. Jézus, Jézus nem mondott ilyen szavakat. Jézus tiszta volt. Jézus, Jézus a jó lehetett lenni, szerintem, érted? Hogy, ah, így vágytál rá. Um, aztán szerintem Jézus szelíd. Azt mondja, tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd vagyok, alázatos. Ő nem, nem helyre rakott állandóan. Ő, ő vele jó volt lenni, mert ő szelíd. Um, aztán határozott volt Jézus, mert azt is láttuk róla, hogy ő nem így, hát most lehet, hogy itt föl borítanom az asztalokat, de... <tos> <tos> Nem tudom, hogy mit csináljak, érted? Nem, ő látta, Isten akaratát ment és tette, nem? Ez csodás. Én szeretek ilyen emberekkel lenni, akik úgy, ah, úgy igen, ezt akarom, látom őt, és Jézus, Jézus, ilyen, ez vonzó, nem? Vonzó mindenkinek. És, és nem utolsó sorban azt mondták róla, hogy ő nem úgy tanított, mint az írás tudok hanem azt mondták róla, hogy úgy tanított, mint akinek hatalma van. És ez nem azért volt, merő egy különleges. Te is ugyanúgy lehetsz olyan, mint ő. Mert ő is a Szentlélek erejében tanított. Ő is a Szentlélek erejét használta, amikor tanított. Most kicsit itt szemetelek össze-vissza. Ki a másik olyan? Jézus vonzó volt, mert amikor beszélt, ő Istenről beszélt, és a lélekből beszélt. Te is lehetsz ugyanúgy vonzó, sőt, te vagy ma vonzó. Te neked kell, nekem kell vonzónak lenni ebben a világban. És ezt nem, nem a teológiánkkal fogjuk elérni, hidd el, hanem ilyen egyszerű dolgokkal. Olvasom az ötödiktől a harmincadik versik. Okay. És itt a nagy sztorink, ami, ami a fontos része. Mikor ezért Jézus, felemeli Jézus a szemeit, és látá, hogy nagy sokaság jöjj hozzá, mond a fülöpnek. Honnan vegyünk kenyeret, hogy ehessenek ezek? Képzeljétek, csak képzeld el a storyt. Tehát 25 ezer ember, és így felemeli Jézus a szemeit, és így fülöpre néz. Mit az fülöp? Honnan lesz kaja? Ez pedig azért mondá, hogy próbára tegye őt. Mert ő maga tudta, mit akar a cselekedni. Ez vicces lehetett, hogy Jézusnak egy ilyen kis mosoly száján. Tudod, hogy én már tudom, hogy mi lesz, csak na, mit, mit csinálsz te? Érdekes, hogy Jézus ilyen, nem? Hogy így megpróbál. Milyen? Felelenné néki Fülöp, 200 DNR áru kenyer nem elég ezeknek, hogy mindenük, mindenikük kapjon valami keveset. Mondanéki egyező tanítványai közül a András, a Simon Péter testvére. Van itt egy gyerek, akinek öt, van öt árpa kenyere és két hala. De, de mi az ennyinek? Sok számomra vicces az egész sztori, hogy így nagy, meglett, 40 éves fickó így azon gondolkozik, hogy elveszi egy kisgyerektől az ebédjét. Tehát, hogy én elvenném, de nem elég. Ez hihetetlen. Szóval ne, ne úgy nézzétek ezt, egy, hogy... ah, Na mindegy. De azonosulni tudok vele. tehát Lehet, hogy nekem is ez lett volna a legjobb ötletem. Nem? Hogy itt a uzsonnás doboz elveszünk tőle. Azt mondja, Jézus pedig mondta ültessétek, ültessétek le az embereket. Leülének ezért férfiak szám szerint mintegy ötezren. Csak a férfiak voltak ötezren. Akkor nincsenek gyerekek számolva, nők. Jézus pedig vevi a kenyereket, és hálát adván adta a tanítványoknak. A tanítványok pedig leül, leül, te, leülteknek. Bocsánat. Hasonlóképpen a halakból is. Amennyit akarnak vala. Amint pedig betelének, mond, mond az ő tanítványainak, szedjétek össze a megmaradt darabokat, hogy semmi el ne ezért, és megtöltének 12 kosarat az öt árpakenyérből való darabokkal, melyek megmaradtak vala az evők után. Az emberek ezért látva a jelt, amelyet Jézus tőn mondának, bizonyal ez a ma proféta, aki eljövendő valam világra. Jézus ezért, amint Észrevevé, hogy jönni akarnak, és őt elragadni, hogy királyát tegyék, ismét elvonul a egymaga egy hegyre. A hegyre. Mikor pedig estveledék, veledék, lemenének az ő tanítványai tengerhez, és beszállván a hajóba, mennek vala a tengeren túl Kafarnaumba. És már sötétség volt, és még nem ment vala hozzájuk Jézus. És a tenger a nagy szél miatt háborog vala. Mikor ezért 25 vagy 30 futamatnyira belvezének, meglátják Jézust, mint vala a tengeren, és a hajóhoz közeledik vala, és megrémülének. Ő pedig mondta én vagyok, ne féljetek. Be akarták ezért őt venni a hajóba, és nem tudom, hogy figyelted e már ezt a részletet. És a hajó azonnal a földnél volt, amelyre mentek. Ez egy érdekes részlet, de menjünk tovább. Másnap a sokaság, amely tengeren túl állott vala, látván, hogy nem vala ott más hajó, csak az az egy, amelyben a Jézus tanítványai szállottak, és hogy Jézus nem ment be az ő tanítványaival a hajóban, hanem csak az ő tanítványai mentek el de jöttek más hajók Tibériázból, közel ahhoz a helyhez, ahol a kenyeret ették, miután hálákat adott az Úr. Mikor ezért látta a sokaság, hogy sem Jézus, sem a tanítványai nincsenek ott, beszállának ők is a hajókba, és elmenének Kafarnaumba, keresvéni Jézust. És megtalálván őt a tengeren túl, mondának néki, Mester, mikor jöttél ide? Felel nékik Jézus, és mondta: Bizony-bizony mondom néktek, nem azért kerestek engem, hogy... Jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a ma kenyérből és jól laktatok. Munkálkodjatok ne az eledelért, hanem, amely elvész, hanem az eledelért, amely megmarad örök életre, amelyet az embernek fia ád néktek, mert ő az atya pecsételte. Őt az atya pecsételte el az Isten. Mondanak ezért neki, mit csináljunk, hogy az Isten dolgát cselekedjük? felele Jézus, és mondanéki, az az Isten dolga, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Harmincat már nem olvassuk el. De ott egy érdekes dolog van, majd ezt jövő órán nézzük, hogy azt mondják, hogy milyen jelet mutatsz nekünk arra, hogy te vagy az Isten. Hát könyörgöm. Hihetetlenek az emberek. A mai órán három pontot szeretnék megnézni, oké? Okay? A hátra részünkben. Az első, és talán nem lesz szokványos, nem azt a sztorit fogjátok hallani, amit általában erről a storyról mondani szoktak. Illetve remélem, hogy nem azt fogjátok hallani. Először szeretném látni a gyereket, vagy megmutatni nektek a gyereket, aki odaadta Jézusnak az ebédjét. Mert ez történt. A második pont, amit meg akarok mutatni nektek, hogy, hogy Jézus megeteti az embereket, és nem lélekben eteti meg, hanem tényleg megeteti őket. Jézus gondoskodik. Mert ilyenkor elszoktuk, ugye, lehet hozni ide egy képet, hogy jaj, nem tudjuk etetni, de lélekben etetheted. Nem erről van szó. Jézus több helyen látni, hogy ő fizikailag gondoskodik az emberekről, amikor szükségük van rá. És a harmadik dolog, amit szeretném, ha látnánk ma, hogyha te Jézus kezébe adsz valamit, az áldott lesz. Az áldott lesz. Számomra nagyon vicces ez a helyzet, ami történik egyébként ebben a történetben. Én nagyon sokat röhögtem magamba, így az egészen, mert én általában így elképzelem ezt, hogy így csak el tud képzelni, hogy ott van, mint egy pár éves kisgyerek, és így Péter, így odáll, a nagy böszme halász, és kellene a halad meg a kenyered. <gül> Tudod így a szülők így, jó, jó, van, vi viheted, néztem, néztem az egész, egész történetet. De a lényeg az a történetben szerintem, vagy nézzük erről az oldalról, nem mondom azt, hogy ez a lényeg a történetben, de szeretném azt látni, hogy, hogy Jézus, Jézusnak odaadta ez a fiú azt a kicsiét, a kicsiét, ami volt, és ebből az lett, hogy megelégedett 25 ezer ember körülbelül, Bizonyság volt előttük, azt olvastuk, hogy Jézus az a proféta, akit Isten elküldött. És én nem utolsó sorban hiszem, hogy ez a fiú ez több ment haza, mint, ami, mint amit hozott. Az egész kép. Nézd meg az egész helyzetet, hogy mi történik. Jézus megpróbálja a tanítványait, ez nyilvánvaló. Ez nem olyan, amit nem tudunk. Ez ide le van írva nekünk, hogy Jézus olyat csinál velük ilyen gonosz módon, nem gonoszul persze, hogy ő megpróbálja a tanítványait. Tudja, mit akar csinálni. Direkt megpróbálja őket, egy olyan helyzetbe helyezi őket, ami nekik lehetetlen. Csak képzeld el, hogy mondjuk, nem tudom most itt kit mondjak, mondom magamat. Jézus, ez, vagy neked azt mondaná Jézus. Kint van 25 ezer ember itt, a stadionba szaladják ki, adja nekik enni. Most. Mi, mit csinál? Ú, uh, van itt egy kis pászka, gyorsan összeszedem ami a büfébe van, sütik, és meglátjuk, hogy mi lesz. Ugye? Te is egyből így gondolkoznál. Jézus tehát megpróbálja őket, egy lehetetlen helyzetbe helyezi őket. Hogy mondtam, tényleg itt rengeteg emberről van szó, nem csak pár emberről, nem csak 30-40 emberről, hanem több ezer, több ezer emberről, akit el kell látni eled És látod ezt a kisfiút, és ezt is filmekbe, hogy utána néztem, mindig rosszul ábrázolják, mert az öt halat meg, a, meg ezt a pár kenyeret mindig úgy, úgy mutatják be, hogy az öt hal az ilyen ekkor olyan cápák, így öt, öt ilyen ezért teli van vele, és, és hatalmas kenyerek, tudod. Lehet, hogyha már azt így elmorzsálta volna, már az elég lenne, tudod. Nem is kell Istennek csodát tennie. De állítólag ez az árpakenyér, amit itt látsz, úgy hívták ezt, hogy a szegényeknek a kajája volt. Tehát itt ezt képzeld el, hogy valami kis megégett, kis lángoska kettő, ami nagyon vékony, ilyen törékeny. És a halakat se úgy képzelt, hogy nagy harcsákat. Csak ez egy kis fiú, akinek volt egy pár dalap hala, talán ekkorák, érted? A két kis kenyeréhez. Teljesen más ez a szitu, nem? Tehát ez a helyzet, hogy csak ennyi, ennyiük, ennyiük van. Egy hatalmas szükség van, ugye? Mert az emberek emberek éhesek. Lehetetlen eszközök vannak, mert ez semmi, ami van nekik. Tehát el tudod képzelni, hogy az egész tömegben ennyi haja volt csak, az egész 25 ezer ember között. És látod, hogy Jézus fölteszi a kérdést, hogy na, mit tegyünk? Ő tudja, mit fog csinálni, ezt ne felejtsd el. Jézus nem csak így löv, lövődözik, csak úgy vaktába. Ő tudja, mit akar a tanítványaival elérni. És ez egy, ez egy nyilvánvaló próba. Mi történik? Mi a cselekmény ebben az egészben? A fiú nem tartja vissza. És kíváncsi vagyok, hogy Péter hogy vette el. Tehát lehet, hogy nem is merte visszatartani ezt a halat. De, de a fiú nem tartja vissza, és én el tudom képzelni, hogy, hogy oda mentek a tanítványok, és azt mondták, a mesternek szüksége van rá, és az a kisfiú, ez a gyerek, vagy nem mondja, hogy fiú, csak lány vagy fiú, mindegy egy gyerek, ő, ő csak nézi Jézust, aki eddig tanított nekünk, és neki kell, és én odaadom a kis, kis ebédemet, amit az anya csomagolt. Odaadom, bár nem tudom, hogy mi lesz, akkor én mit fogok enni. Értitek az egész helyzetet? Hogy, hogy akkor neki nincs enni, hanem odaadta Jézusnak ezt a, ezt a picikét. És látod, hogy Jézus hálákat, hálákat ad az atyának, és a kezében megtörténik a, megtörténik a csoda, megsokasodik az étel annyira, hogy, hogy 12 kosára szednek föl a maradékokból. És én hiszem, hogy hogy nem voltak ezek az emberek úgy, hogy, hogy eh, jó van, ne rakjunk el semmit. Érted, hogy ne vigyünk haza? Én szerintem így ment az egész, hogy tolták be minden, ahol még lehetett, hogy kilógott a halat zsebéből. Tudod, hogy, hogy érted? És, és az fordításban zabáltak van, a megelégedett, hogy teljesen jól laktak. És azután összeszedtek tizenkét kosára. Milyen érdekes? Tizenkét kosárra tizenkét tanítványnak ugye a lecke volt itt most. És mind a kettő előtt, vagy mind a tizenkettő előtt ott volt egy nagy kosár, hogy ez, ez van akkor, amikor valamit a kezembe adtok. Ez volt a próba. És Jézus, csak elképzelem Jézus arcát, hogy így ne, nem tudom, mit csinálhatott, de ahogy így végignéz a tanítványai, hogy Gyerekek, látjátok, hogy mi, mi történt, hogy Isten mit csinált? És mi, mi még, ami történt, hogy az emberek látják ezt a hatalmas csodát, ami onnan indult, hogy a kisgyerek odaadta a pici halait, és, és egyből azt mondják, hogy ez a próféta. Mindegy, hogy most tényleg úgy azt hitték, vagy nem hitték, de eljutnak egy pontra, hogy ez valami nagy, ez valami Istentől jövő. És azt mondom, ott van, hogy egy kisgyerek oda, ott kezdődik, hogy a kisgyerek odaadja pár halat. Na, amit látunk itt Jézuson. Milyen itt Jézus? Jézus meg fog próbálni téged, meg engem. Lehetetlen helyzetekbe fog helyezni. Jézus ilyen. És nem kéne, hogy, hogy meglepődjünk, mivel nincs olyan sok időnk. Szeretnék csak néhány igeverset írjátok föl, otthon megnézitek. Nem lapozunk oda. Az első királyok 17-ben, 10-től 16-ig, majd olvassátok el, illésen keresztül csinál ilyet Isten. Oda megy egy asszonyhoz, és azt mondja, csinál nekem kaját, meg hoz egy kis vizet. Először azt mondja, hoz egy kis vizet. Elmegy az asszony, merít vizet, utána kijavál: hozzá nekem, hozzá nekem enni is. És azt mondja, azt mondja az asszony, hogy semmi nincs otthon. Egy kis lisztem van, egy kis olajam, és az volt a tervem, hogy hazamegyek, megsütöm, azt megesszük, és aztán meghalunk a fiammal együtt. Mert nincsen más semmink. De ilyes azt mondja, nem csak ad, ad oda. Ad oda az Isten emberének. És utána nézzétek meg a történetet hogy Isten hatalmasan gondoskodik erről az asszonyról, meg a fiáról. Micsoda kihívás lehetett, nem? Az asszony gondolkozik, hogy most odaadjam azt a... Mert hát, ha még egy fél napig kihúzzuk, és még talán valaki még jön és adakozik. Tudod, hogy ott van, de azt mondja illés ad ad nekem. És az asszony micsoda hittel rendelkezik, hogy megcsinálja, hogy odaadja. Vagy talán nem volt nagy hite, inkább csak egy pici, de azt jó felé irányította. Hogy akkor a, akkor a másik, a Lukács evangélium, a hatodik rész, 38. versében azt látott, hogy, hogy adjatok, nektek is adatik jó mértéket, azt mondja, megrázottat adnak a ti öletekbe. Hogy Isten kihív minket hogy adjunk. És tudod, én hiszem, hogy nem úgy, hogy én nem tudok semmit adni, én csak ilyen lelkieket tudok adni. Én hiszem, hogy Isten hív minket, hogy adjunk abból, amink van fizikailag. Mert tudod, amikor csak azt mondom, hogy ah, én nem tudok neked segíteni, csak így Isten áldjon, meg imádkozom érted. Az elhiszed, hogy sok embernek az semmit nem jelent Jézusból? Az semmit. Az csak azt mondja, már megint egy szent fazék, aki ezt mondta nekem. Tudod? Jártam gyerek otthonba. Gyerekek felé szolgálni, és hetekig utána elmesélték nekem, hogy, hogy, hogy várták, hogy most ez már megint egy ilyen, megint egy ilyen szent fazék, aki jött, aztán dumál nekünk, azt elmegy. És elteltek hetek, mire azt mondták, hogy de láttuk, hogy, hogy nem azért jöttél. Tudod, és az hetek munkája, hogy adtuk magunkat, az időnket, a pénzünket, a mindenünket ezeknek a gyerekeknek. Hogy segítsünk. Jézus ma is ilyen. Ki fog, ki fog téged hívni? És ne gondold, hogy akkor fog kihívni, amikor megnyered a lottó ötöst. Akkor fog kihívni, amikor semmit nincsen. Ki fog hívni, és azt mondja, Oda, odaadod nekem a kezembe. Kéne segíteni annak az emberek. Kilépsz ebben a dologban? Mit fogsz csinálni? És ne lepődj meg, hogy Jézus ilyet csinál veled. És ne legyél rá mérges, ha ilyet csinál. Mert Jézusnak, Jézus nagyon jól tudja, hogy mit akar veled tenni ebbe a dologba. És hidd el, hogy nem lesz csak számodra rossz a vége. Mert Jézus nem változott meg ehhez a történethez képest. A tanítványai ugye már látták, hogy Jézus képes dolgokra, meggyógyított embereket. Szem, néhány tanítvány szemlátára megváltoztatta a vizet, ugye borrá, borult, borult a víz. És itt van egy kihívás, hogy, hogy, hogy gyerünk, most akkor itt van egy nagyobb dolog. Fülöp, adja enni nekik, mi lesz? Itt vannak ilyen sokan... És a legjobb ötletük az az volt, látod, hogy vegyük el a gyerektől a kaját. <gül> Tudod. De, de nézd, ez a kisfiú. Azt sem tudta, mi lesz ebből. Odaadja a gyerekeknek milyen jó hitük van, nem? Le, mert azt veszem észre, hogy nem is gondolkoznak rajta, tudod? El tudom képzelni, hogy így kikerekedett az arca, odaadhatom Jézusnak a kajámat, és kit érdekel, hogy mi lesz. Érted, hogy oda, odaadja, odaadta, ennek a, odaadta Jézusnak, hogy ő egyen. Talán ez volt a fejében, hogy legalább Jézus egyen. Aki, aki szolgál nekünk, az egyen. Tudod, hogy így ez, járt, ez járhatott a fejében. Én hiszem, hogy Jézus ma is ilyen. Kihív ki hív minket ugyanúgy, mint akkor a tanítványait. És hiszem, hogy anyagi területen ki fog hívni minket. Nem a pénzbe gondolom csak kizárólag. Anyagi terület. Ha adjál ruhát, adjál enni kinn az utcán. A, a a, a kukázónak, érted? Hogy szaladj le egy kis kenyérrel, amikor meglátod. vagy És nem azért, hogy utána fejbe verjed az evangéliummal. Tudod? Jézus itt nem azt csinálta, na, jól laktatok? Akkor senki nem megy sehova. Mert most én fogok beszélni. És ha már megettétek a kajánat, akkor hallgassatok meg. Tudod, hogy nem, nem itt szó nincs erről. Érted, hogy, hogy Jézus... Jézus hogy ma is kihív minket ebben. Ki fog téged hívni, hogy adjad az utolsódat. De akár hadd mondjam, tényleg az adakozásban. Hányan vagytok úgy, hogy nem adunk, mert nekem is csak ennyi van. De nem nekem adod. És nem az én bajom, hogy te nem vagy ebben áldott. Érted? Ha Isten hív, ad. És adj amennyi, amennyiben szíved belenyugszik, de tegyed. Ha Isten hív, hogy menjél, vigyél egy levest a szomszédodnak, akkor csináld meg, mert te abba látszik igazán Isten. Nem abba, amikor szépen kicsipekedve zárod az ajtót, jó napot kívánok, és megyek gyülekezetbe, érted? Hanem abba, hogy, hogy megyek, és érted szeretném, ha látnátok, hogy fizikai dolgokba, amikor adunk, odaadjuk az, az olyan Jézus, és ki fog téged hívni? Vagy, vagy van egy plusz kabátod és meglátod kint a, a hajléktalant. Menj, és adjad rá. Érted? János itt kezdte. Ha kettő van, adj, ez a megtérés. Ezt látod, látod Jézusnál, és ki hív téged. De vajon vagyunk olyanok, -e mint ez a gyerek, aki azt mondja, hogy itt van Jézus a tiéd. Mindegy, mi lesz. Én most így lehet, hogy éhen halok, de és hat hozzak nektek egy csodálatos példát erre. Mert ez, ez hit. Ez hitbeli kaland, inkább úgy mondanám. És Jézus nem fog rád haragudni, ha nem csinálod meg, ezt így elmondom. Tehát most nem volt kibukva tanítványain nem, Nem mondtam, hogy ez, hát, ez elég gyenge, ez volt itt, ahogy kitaláltatok. Nem is haragudott rájuk. Semmi nem volt. Ő csak kihív minket. Hogy gyertek, én még továbbra az Istened a gondoskodokról van, de nem akarsz velem jönni egy hitbeli kalandra? Fiúk, 25 ezer ember. Nem akartok látni valamit nagyot? Értitek, hogy valahogy így, így működött ez? És van egy család Fehérváron, az ottani Gyüliben már régóta hívők, de csak egy példának hadd hozzam őket, hogy nem, nagyon nehezen fizettük ott a, a gyüli pénzt, mindig a tatabánya Gyülekezet támogatta a Székesfehérvány, és oda jött hozzám ez a család, és azt mondták, hogy nem, nincs munkája se a férfinek, se a nőnek, nagyon nehéz, munkanélküliből élnek meg minden, még azt se kapják meg, tehát el tudod körülbelül ez a helyzet. És azt mondja nekem a férfi, hihetetlen, itt Istenfél fickó egyébként, és soha nem látod rajtuk, hogy ők így keserűen így panaszkodnának, hogy nincs pénzük, vagy nincsen semmiük, soha. És oda, oda, oda jön hozzám, és azt mondja, Isten annyira kényszeríti a szívemet, hogy, szeret, hogy én, annyi pénzünk van, hogy mi fizessük a, a Gyüli bérletet, és én mondom, na ne hülyeskedj. Tudod, így így éltem mondom, na normális vagy, tehát te, próbáltam a jó keresztény lenni, a jó pásztor, aki így leül, és így át, a családod, meg minden, de így rám nézett, és azt mondtam, nekem Isten mondta ezt, hogy csináljam meg. Akkor most mit csináljak, Jani? És én mondom, jó, hát akkor legyen. Nem hiszitek el, másnapra, másnap reggel munkainterjú és állása volt. De mondom, ez nem azt jelenti, hogy most, ha nincs állásod, akkor gyorsan adnak hozzá, mert hónapra munkád lesz. De nem erről van szó. Hanem arról van szó, hogy lásd a képet. Jézus hívta, hogy adja oda. És elképzeled, milyen nehéz lehetett odaadni. Két gyereke van otthon. Jézus hívta. Én ilyet még nem láttam élőbe. add oda azt a picidet. És, és odaadta, és bum. És másnap ott volt. Hihetetlen. Csodálatos, És Jézus megpróbál minket így. És csak azért mondtam, hogy ne féljetek ne féljétek odaadni a picit, amikor lelkeket mentünk meg, amikor lehet, hogy az a kukázó, akire a kabátodat ráraktad, egyszer majd azt mondja, hogy én emlékszem rád. Miért adtad oda nekem a kabátodat? Vagy miért adtál nekem enni? Értitek? És van egy, a második pont. Bírjátok még öt percig? Öt perc. Nem szoktam ilyen hosszú lenni, de a metta hibás, mert annyit beszélt. Én nem vagyok a hibás, én vagyok a száj, nekem kellett volna beszélni, őnek is zenénik. <gül> oké, okay, figyeljetek, oké, okay. második pont. De ezek már tényleg rövidek, de muszáj megnéznünk. Jó részt választottatok, mármint, hogy itt vagytok ma reggel. Látod, hogy Jézus hogyan szolgál? Ez a második pontom, hogy, hogy ő gondoskodik a fizikai szükségletekről. És nem, nem kezdi ilyen lelki síkra terelni, itt ő nem evangélizálta, nem császta, nem tanított ott. Ő egyszerűen megeteti ezeket az embereket. Kerestem azt az égeveset, hogy melyik evangéliumban van, hogy Jézus szerte járt és jót tett. Mert ő neki a, mert ő neki a, a, a szolgálatának a szerintem a 80%-a erről szólt a Földön, hogy ő jót csinált másokkal. Mi milyenek vagyunk? Többet kéne evangelizálnom, és így ostorozod magad, hogy jaj, már megint kihagytam ezt, hogy megosszam az evangéliumot. Nem? És szerintem ez a sátántól simán jön. Agyonver. Mert, mert Jézus is igen, beszélt, amikor tudott beszélni, amikor volt egy nyugodt hely a tengerparton, amikor volt az ünnepem felállt beszél, de ő nagy, nagy részben, csak a vég ő jót csinál, gyógyít! Megetett. Nem? Ez, ez az, amit csinál Jézus. És nem mondja, hogy utána, hogy várjál még egy traktátust, még az beledugok a zsebedbe, mert egyébként én vagyok a megváltó. Tudod, hogy azért jöttem, és majd később lesz a, lesz a gyülekezet, úgyhogy készüljetek addigra. Érted, hogy nem, nem ezt csinálja. Jézus egyszerűen csak jót tesz. És Jézus azért vonzó. Mert ő jót tesz. És tudod, erre, erre szeretnélek benneteket így bátorítani hogy a mai világban nagyon nagy szükség van ne arra, hogy a szánk legyen nagy, hanem a kezünk tegyen. Tudom, úgy örültem, hogy tudtunk pénzt leküldeni a, a, a, a á, iszap cuccokra, értitek meg? Meg amikor segítetek meg, értitek, hogy ez, ez annyira fontos, hogy tegyünk jót. És nem csak itt a gyülekezetben, hogy adakozol meg ilyenek, mert akkor azt a pénzt arra fordítjuk, nem. Ott a szomszédoddal. Nekem olyan krisnások a szomszédjaink, érzétek el. Két hete. Már vettem füstölőt. Már arra várok, mikor kopognak át, hogy tesó, jó ez az illat. Nem cserélünk, de nem. De hiszem, hogy Isten hív arra, és már várom, hogy mikor lesz egy pillanat, amikor elmondhatom nekik, hogy őket is szeretem. De, de bárkit, az tegyél jót velük. Tegyél jót. Adjál. Van egy kis felesleged. Adjál. Tudsz segíteni itt gyűlibe embereknek, látod a szükségeit, és te be tudod tölteni. Töltsd be! Mert az igazán Jézus. Jézus jót csinált másokkal. És van egy tervem, amit jövő hónap végére terveztem egy merényletet, és remélem, hogy benne vagytok. Oké? Okay? Elmondom, mi a tervem, jó? És ez még jobban megerősített benne, és imádkozzatokért, és szeretném, hogyha ha nagyon benne lennétek. Jövő hónap végére, már beszéltem, itt a mindjárt vége van... Le fogom venni az órát. Nem lesz utolsó oddal, de ezt elmondom. Jövő hónap végére, figyeljetek, nem szokott ilyen káosz lenni, most már komoly leszek. Jövő hónap végére megkértem a hölgyeket, gyülekezeti pénzből fogunk főzni egy hatalmas gulyást. Gulyás lesz első. De ilyen, ilyen nagyon sok főre szeretném. És, és majd Marian már becserkészem meg bécit. Mert el fogom őket küldeni, hogy menjenek el a hajléktalan misszióba, itt ami van, kérjenek egy névsort, hogy kik azok, akik eljönnének enni. Mert itt van egy gyülekezet, aki akar nekik segíteni. És tudod, ez a terve. Itt leszünk mi, itt lesznek a gyerekeink, meg itt lesznek, akiket az utcáról meginvitáltunk. És megetetjük őket. És azt hiszem, ez Jézus. És nem az a tervem, hogy ideállok, és akkor majd utána, vagy úgy lesz, hogy, hogy végig kell ülniük az Isten tiszteletet, és aki kibírja, az ehet. Aki mondott, egy áment, az még egy szelet kenyeret is kap melléje. Érted, hogy nem ez a tervem. Az a tervem, hogy elhívom, van egy barátom, aki hajléktalan volt, és úgy tért meg, és most már családja van meg minden. Egy alkoholista hajléktalan volt. Meg fogom hívni, hogy csak gyere el, játszunk néhány dalt, Tegyél bizonságot, és eszünk, és velük leszünk. És megkérdezzük őket, hogy mit, mit lehet értük imádkozni. És tudod, tegyétek szabaddá azt a hétvégét. Mert ezt fogjuk csinálni, megetetjük őket. Ahogy Jézus megetette őket. És tudod, még egy dolgot látunk Jézusról, mert átmehet ez egy olyan dologba, hogy meddig kell nekem adni, ugye? Amikor már kihasználnak, az az jó. Igen, szoktam mondani, hogy keresztények vagyunk, nem hülyék. Értitek? Ez mi? Ja, oké. Okay. Keresztények vagyunk, nem hülyék. Jézus, Jézus itt azt mondja nekik, odajönnek hozzá, mert megint kajáért, ugye? Azt mondja Jézus, látja bennük, hogy nem, ti már nem azért jöttök. Ti, ti azért jöttök, csak hozzám, hogy kaját kapjatok. Nem is érdekel benneteket, hogy mi a lényeg. Lehet, hogy Jézus nem egy múlja nyámnyila, kihasználható ember. Hanem azt mondja, hogy igen, én megtettem, és nem ostoroztalak benneteket, és segítettem, de amikor látom, hogy kihasználtok, én nem adok nektek tovább. És látni azt, hogy, hogy aztán elkezd nekik majd az élet kenyeréről beszélni. Azt mondja, akkor jó, kenyerér jöttetek? Akkor itt van. És tudod, ez, az, ez a terv a szívembe. Jöjjenek el, megetetjük őket. Jöjjenek újra akkor már lesz evangélium és gyülekezet, És nyitva lesz, hogy bejöjjenek és segítsünk neki Értitek, hogy teljesen jó kép. És az utolsó dolog, és itt fejezem be, és aztán közkívánatra, hogyha akartok, akkor énekelünk még egy mert Nem akarom lenyomni ezt az egész dolgot. Az utolsó dolog, amit szeretnék megmutatni ebben a történetben, amiket láttunk, hogy, hogy Jézus kezében történik meg a csoda. Nem az én kezemben, nem a tiédben. Nem te vagy rá képes. Nem te tudod addig spanolni magad, hogy mégis sikerül. Nem te tudod annyira föltuningolni magadba a hitet, hogy te kimondod és történik. Jézus kezébe van, ahol megtörténik a csoda. Nem a tanítványokéba, A tanítványok csak elvették Jézustól. És tudod mit? Jézusnak nincsenek korlátai, hogy bármit tegyen bármiből. Láttad, ő járt a vizen. Azt olvastuk. És nem azért, mert tudta, hol vannak a cölöpök, ugye? Van az a vicc, hogy Jézus tudta, hol vannak a cölöpök, azért tudott. Jelni. Nem, egyszerűen csak ő úgy gondolta, akkor ő ment a vizen. És tudod, milyen érdekes volt, hogy látod ezt a képet, amit, amire itt kicsit kitértem, hogy amikor be akarták venni a hajóba, van egy ilyen szándék, hogy gyere Jézus, már ott is voltak. Én ezen még nem gondolkodtam a tegnapi, a napig. Hogy Jézus nem kérte, hogy jó, akkor még evezzünk oda, meg minden. Volt egy hitpróba, és amikor ott volt a szándék, már, már Jézus gondoskodik. Ez számomra, számomra csodálatos, hogy Jézus keze az ma is ilyen. Jézus keze az ma is ilyen. Ha belehelyezel valamit Jézus kezébe, az nem lesz rosszabb. Hanem, hanem áldottabb lesz, az gyümölcsöző lesz. Nem neked kell megcsinálni. Én nem tudom nektek esetleg mit mondtak erről. De tudod, mit kér Jézus? Hogy csak gyere én hozzám. Adod a kezembe. És én majd megcsinálom. Nekem ezt mutatja, hogy Jézus ilyen. És ez jó, nem? Végre nem nekem kell dolgozni. Hát Jézus az, aki megteszi. És tudod, bátorítalak benneteket ma, ha van valami, amit még mindig a kezedben tartasz, és nem lehet, nem engedted el, adod Jézusnak. Adjad bele a kezébe, ő majd megáldja. Életről van szó. Nem tértél még meg. Add Jézus kezébe az életedet. Mert azt mondja, hogy Jézus azt mondja, hogy aki elveszti az életét, én érettem, vagyis a kezembe adja, az fogja igazán megtalálni. És a János 15. részében majd látni fogjuk, azt mondja Jézus, én vagyok a szőlőtő. És csak az terem sok gyümölcsöt, aki bennem marad. Nem aki szana kell. Mert azt mondja, hogy az az, az az atya akarata, hogy a ti örömmetök teljes legyen, és hadd kanyarodjak vissza oda, ahon kezdtük. Isten akarja, hogy örömmel járj. Isten akarja, hogy nagy mellényed legyen, mert te Istené vagy. Érted, hogy igen, te, és legyél büszke rá, hogy Istené vagy. És legyél büszke rá, hogy kérhetsz a te atyádtól, akinek semmi se lehetetlen, és ő megteszi, mert az övé vagy. És legyél büszke arra, hogy Isten olyan, hogy akár a vizen jár. És legyél büszke rá, hogy odaadtad a kezébe, és ő megsokasítja. És az utolsó gondolatom. A tanítványoknak mindig vissza kellett menni egy adagért. Biztos, hogy nem úgy volt, hogy, hogy Jézus így le, leosztotta, hogy oké, okay, vagytok tizenketten, akkor körülbelül mindenkinek ennyi ezer darab kenyér nesze és Péter vitte, meg a többiek. Nem, mindig vissza kellett menni. És az eredetiben úgy van, hogy adta, és folyton csak adta a tanítványainak. De mindig oda kellett érte menni. És tudod, ez egy fontos dolog. Jézus keze olyan. Jézusnak, ha odaadsz valamit, ez lesz. De oda kell menni. Ma is oda kell menned. Meg holnap is oda kell menned, meg holnap után is oda kell menned, mert ez a kenyér, ez elfogy néha. És lehet, hogy most éhes vagy, mert elfogyott a kenyér, és ki tudja, mikor mentél már oda Jézus kezéből venni. Akkor menje, mert mi megváltunk ilyen, hogy így ad, adni akar ő ilyen. Imádkozunk, énekeljünk még egy dal, csak vagy vége legyen az egésznek. Hát az arcokból úgy látom, hogy hárman akarják, és a többi nem úgy, hogy imádkozom is be. De ne haragudjatok azokra, akik nem akarják. Oké? Okay. Uram, köszönjük neked az igédet, Köszönöm a testvéreimet, hogy végigbírták ezt a hosszabb biblióórát is. És kérlek, hogy áld meg őket. Uram, add, hogy ezek a, ezek a dolgok, amik, amik itt elhangzottak, ezek így beépüljenek az életünkbe.